i a la matinada. Punès. Redifusió del programa La nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada.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 La il·lusió, el riure i la imaginació Tenen un espai Jugateries JAC Les millors marques de joguines amb les millors ofertes I a més, la targeta Jack, Plena de descomptes Jugateries JAC A Barcelona, Tàrrega, La Seu d'Urgell, Girona, Tarragona Figueres, Sabadell I moltes més localitats Busca la teva botiga a www.jac.es Jugateries JAC Més de 100 jugateries a Catalunya Al teu servei amb els millors preus Tu sí que en saps Eh! Queremos tu roñ, tu que sea an tiu xixona. Segimos pidiendo que sea an tiu xixona. Y siempre queremos tu roñ, tu que sea an tiu xixona. An tiu xixona con turon. un clic a ràdio a la carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Principat, Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Amics i amigues de la ràdio comença una nova edició de Catalunya sense barreres, la del dissabte 7 de desembre Fins a les 9 del vespre, com és habitual us presentarem diferents testimonis sobre la realitat que viuen cada dia les persones amb discapacitat i malaltia mental Avui en portada volem comentar-vos que els comerços de Gràcia a Barcelona fan ofertes i descomptes especials als títols de la targeta acreditativa de la discapacitat. Una excel·lent oportunitat per aprofitar-ne de cara a les compres nadalenques que estan aquí a la cantonada. També us direm que el passat dimarts 3 de desembre vam celebrar el Dia Internacional del nostre col·lectiu. El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat al CERMI va celebrar actes a tot l'estat sota el lema de SOS Discapacitat. SOS Discapacitat. Pilar Villarino és directora executiva del CERMI es el de SOS, discapacidad, derechos, inclusión y bienestar a salvo. Queremos sobre todo hacer ver a la, a la sociedad y a los poderes públicos que somos y contamos... Eh, ...que estamos ahí y no pretendemos limitarnos a acciones reivindicativas de protesta... ...simplemente a nuestra actividad normal de, de incidencia política... ...de colaboración responsable con las administraciones públicas... ...con las instituciones, con la sociedad en general... ...que, que está dando muy buenos frutos i ja ubicats en aquest dissabte, 7 de desembre, fem un cop d'ull als continguts del programa Passatemes. Visiten a Catalunya sense barreres la Rosana Moyano, psicòloga de CIC Corabana. Aquesta temporada portarà la Rosana, cada primer cap de setmana de mes, un espai destinat a parlar de família i discapacitat. El primer tema d'avui, paper de la família en el procés d'integració d'una persona amb discapacitat. Què fer i què no? La Toni Fernández de Cora arriba amb l'espai que dóna veu a les entitats socials. En aquesta ocasió ens parla la FANOC, l'associació de familiars i amics de nens i nenes oncològics. On i en temps de tertúlia, arriben fidels a la cita les persones grans amb la vida certa edat. aquest vespre. Sabrem com, com dormen les persones grans, si descansen o no per la nit, si matinen, si tenen malsons. <laughs> amb nosaltres, Pedro Curado, Amparo Monguillot, Manel Paterissa, Concepció Moix i Esteve Pujada són la veu de l'experiència. Fem el programa amb el Toni Huguet, el control de so. Benvinguts, oients de dissabte i també benvinguts, oients de diumenge. Un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Passem pàgina, però cap enrere, perquè arriba la historiadora del programa, la Carmina Coromines. Ens recupera la figura d'Enquevedo, un dels nostres. Bona tarda, Francisco de Quevedo, un dels autors més destacats de la literatura castellana, famós per conrear el corrent anomenat consentisme, basat en els jocs d'enginy i la complicació del missatge a partir del doble sentit, patia una lleu cuixera per deformació dels peus i una exagerada miopia que l'obligava a portar ulleres. La seva ploma fàcil, engin viu i forta personalitat van donar peu a multitud d'anècdotes, com una que explica que un bon dia va apostar amb els seus amics, que era capaç de tirar encara a la reina, l esposa de Felip IV, que era coixa. En una recepció a Palau va aparèixer a la cor amb dues flors. Va anar cap a la reina i les va oferir amb una gran reverència mentre li deia guanyant l'aposta. Entre el clavell i la rossa, su majestat és coja. Quevedo, igual que la reina, era discapacitat. Però aquesta malformació congènita ha passat gairebé desapercebuda gràcies al seu talent. I una darrera curiositat, els pincanars, les ulleres que sembraven els segles 15, XVI i XVII, a Castella se'ls anomena qb i ja que va ser ell qui les va popularitzar. Catalunya sense barreres un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Doncs eh, iniciem el programa al costat de la Rosana Moyano, que és psicòloga de CIC, Cor, Aban i una bona amiga del programa. Què tal, Rosana? Benvinguda. Moltes gràcies. Estic encantada d'estar aquí de nou amb vosaltres i molt disposada a treballar. Aquesta temporada estaràs amb nosaltres cada primer cap de setmana de mes sí. amb un espai que parlarà de família i discapacitat. Sí, efectivament. Parlarà de família i discapacitat perquè la família com a primer lloc de relació de la persona amb discapacitat, com a primer lloc de socialització de tots nosaltres, doncs té un pes molt important en la integració d'aquestes persones amb discapacitat o amb malaltia. Uh -huh. doncs, eh, avui tractem el paper de la família precisament en el procés d'integració d'una persona amb discapacitat. ¿Qué hemos de hacer y qué no? O sigui, hi ha unes primeres coses ja d'entrada, Rosana, que hauríem sí, d'eliminar sí, dels nostres eliminar, comportaments. Eliminar, sí que és cert, perquè quan arriba una, una, un fill amb una discapacitat o una malaltia, doncs eh, d'entrada es produeix un impacte emocional molt fort en les famílies, en les parelles, perquè arriba un fill que no, no s'espera que arribi a aquestes situacions, no? amb la qual cosa apareixen sentiments molt de, de por, de tristesa, de, fins i tot de, de rebuig de la situació que està passant, no? Llavors és necessari que hi hagi tot un procés d'adaptació a aquesta situació i de buscar, no? de, de mirar més enllà i de buscar que, quins recursos tenim al nostre abast, quines situacions podem fer perquè aquella persona creixi amb, millorant totes les seves capacitats possibles i aconseguint una vida plena. Mm -hmm. Clar, I per què és tan important el paper de la família en el desenvolupament de l'infant mm -hmm. que posteriorment serà persona? Ah, perquè, a veure, com hem dit, és el primer espai de relació, és el primer espai en el qual el nen comença a desenvolupar-se. És a dir, els pares proporcionen un marc de desenvolupament, no només els pares, si entenem per família, també els avis, si hi ha germans. Proporcionen aquest espai en el qual el fill ha de començar a créixer, ha de començar a desenvolupar-se, ha d'agafar, eh, acceptar la situació, aprendre a conviure... Eh, és l'espai on es fan les relacions, les primeres relacions socials. És a dir, que la família no només té una funció de supervivència, d'alimentació, d'higiene, de seguretat sí, i de socialització, sinó que també té aquest paper d'integrar i de fer créixer la persona amb la seva situació, sigui quina sigui. Doncs eh, podríem establir diferències, Rosana, entre famílies que tenen fills amb discapacitat i sense? A veure, d'entrada, com a família, com a situació, no hauríem d'establir diferències. És a dir, que la família eh, és igual que hi hagi un, un fill amb discapacitat o sense. Ara bé, és cert que les famílies tenen un fill amb discapacitat, doncs se'ls agrega les situacions complicades. És a dir, que sí que hauran d'afrontar una sèrie de situacions difícils que tenen a veure amb l'evolució del nen, amb l'adaptació, aquesta vida eh, del nen que va creixent i, per tant, hauran de buscar un ambient relaxat, acollidor, oferir confiança, seguretat i acceptar plenament les seves eh, capacitats i les seves limitacions. Llavors, doncs evidentment, no hi ha una diferència, podríem dir, perquè això seria molt excloent, però sí que és cert que ho tenen més difícil. Ara bé, el mmm, ja en el marc de la família es produeix aquesta eh, situació d'integració o exclusió. Per això és important treballar amb les famílies, perquè és el primer lloc en el qual el nen serà acceptat plenament, integrat i, posteriorment, podrà ser integrat a la societat eh, o es tindrà una mirada diferent cap a ell. I aquesta mirada és la que hem d'evitar, que sigui diferent. Mm? Per tant, és important treballar amb les famílies com aquest primer lloc d'integració. Doncs, eh, més coses. Parlaves de l'impacte que es produeix en una família quan arriba un fill o filla amb discapacitat. Aquest impacte emocional, que no sé si és evitable, Rosana, perquè tot som tots humans. No, clar que no és evitable. A veure, davant d'una situació de crisi, tothom bueno, reacciona com pot, eh, no com vol, i llavors doncs, l'impacte hi és. Eh? Una altra cosa serà que la persona no quedi tancada, o la família, en aquest cas, no quedi tancada i enganxada en aquell impacte emocional que li impedeix créixer i desenvolupar-se com una família normalitzada, amb situacions normalitzades. És a dir, que sí que és, eh, és cert que aquest impacte es produeix, però que hi ha maneres de tirar endavant, i això és el que hem de procurar entre tots. I aquest impacte que no podrem evitar, perquè som persones humanes, uh -huh. condicionarà el desenvolupament del fill o filla, posteriorment? Sí, sí que condicionarà, perquè és aquesta mirada que tenim cap al fill la que l'ajudarà a sentir-se integrat o no. Mm? és a dir, és aquesta mirada la que eh, condicionarà la seva actitud com a persona eh, si nosaltres eh, som una família eh, sobreprotectora que evidentment en uns primers moments és lògic que passi és una situació natural davant d'un impacte d'aquest tipus que la família s'aboqui a sobreprotegir però si sí, aquesta mirada de sobreprotecció d'evitar les situacions conflictives, de fer-li una bombolla al seu voltant perquè tot li sigui fàcil, en el fons el que estem fent és evitar que eh, desenvolupi les seves capacitats per eh, arribar allà on ell volia arribar, mm? és a dir eh, fem una persona insegura, una persona més dèbil, una persona que, que, bueno, que no s'ap no, no aprenn a afrontar situacions frustrants o negatives que estan en el dia a dia de tots i que el que és important és que agafi eh, unes capacitats per tirar davant de tot això. És a dir, que sí que és vital que hi ha coses que, que hem d'evitar, la sobreprotecció, la, la falta de confiança en aquelles possibilitats que té el nostre fill, és a dir, que evidentment podem fer moltes coses per millorar això. No diguem el rebuig. El rebuig, el rebuig que malauradament, és el que se sent eh? en un primer moment és lògic, és lògic i natural, podríem dir, sentir d'entrada, un rebutge aquell fill que no és el fill que tu t'esperes, que tu pensaves o imaginaves doncs una sèrie de coses a fer. Ara bé, eh, no és aquell fill, però és un altre fill. i hem de mirar la persona. No haurem de mirar el problema que aquella persona ens ocasiona, és la persona en si mateixa. Què pot arribar a fer? Quines són les seves capacitats? Gaudir també del fet d'estar amb aquella persona en família, és a dir, com qualsevol altra família. Pensem en una família que arriba un nen que és sec, uh -huh. o un nen que sort, uh -huh. un nen que té discapacitat intel·lectual, la síndrome de Down, uh -huh. qualsevol altra, discapacitat intel·lectual... Pensem en un adolescent, el uh -huh. qual desenvolupa una patologia mental. Uh -huh. Podem pensar en nens amb cardiopaties congènites, sí, que tu sí. coneixes molt bé, sí. aquest col·lectiu que representes amb, amb la CICOR avant. Uh -huh. Podem pensar en nens mmm, que de moment et creixen un càncer, uh -huh. següents conviats parlant sí. d'aquest tema. Sí. Bé, doncs per tots plegats, pautes pels pares. Uh -huh. Què no hem de fer, per començar? <laughs> Què no hem de fer? A veure, d'entrada, el que s'ha de trencar és aquest sentiment de culpa, de vergonya, eh, perquè aquests sentiments l'únic que fa és posar-nos en una situació de vulnerabilitat, de no, no capacitar-nos com a pares per donar eines als nostres fills a tirar endavant, sigui quina sigui la situació, tal com tu has dit, no? Evitar també aquesta llàstima i aquest rebuig. A veure, eh, la persona tindrà les seves situacions i, al contrari, ja haurem d'ajudar-lo a que sigui capaç d'afrontar-les. Evitarem aquesta sobreprotecció que a vegades, ja, bueno, que ja hem comentat, que a vegades es dona, sobretot en les mares, en les mares que es converteixen en les cuidadores, que deixen el món de vista per cuidar aquell fill, eh, que arriba un moment en què se centren tant amb ell que no veuen que hi ha uns altres fills o que hi ha la parella o que hi ha una, una, una qüestió personal, que és el viure i el créixer com a persona. No? Perquè eh, és important això, perquè si d'aquesta manera nosaltres ens allunyem una miqueta aquesta sobreprotecció també donem aquell espai al fill a créixer com a persona. Evidentment. Eh? I també eh, no ens oblidem dels pares, que això t'ho vull dir perquè és un tema que a vegades parlem de les mares que se centren. Sí. Val, I què passa amb els pares? Els pares habitualment, eh, agafant un rol una miqueta més extern en el sentit de dir, hem de cuidar la família, hem de fer que tot segueixi davant, hem de seguir treballant a tope per aconseguir recursos perquè aquest, aquest fill em requereix moltes més despeses, segurament. I me'n vaig de casa tot el no. dia fora treballant. No? Clar, llavors doncs, també perden una miqueta aquest punt d'estar a sobre. Eh? I, aquesta, I també hi ha una qüestió molt de, de l'autoritat. Els pares són una mica l'autoritat, la, el que controla la família. i a vegades aquests fills requereixen unes atencions de professionals externs que d'alguna manera fan un paper també de guiar autoritzar, eh, dir per on s'ha d'anar, no? I aquest pare, doncs, no ha de quedar relegat de les seves funcions com a pare. Ara sí que ens has de dir tres coses clares ah, sí. que hem de fer. Aquestes que ens queden sí. molt clar, eh? Sí, la sobreprotecció que hem comentat. Bé, bueno, hem dit que és una reacció natural, però haurem de treballar-la. Haurem de retirar-nos una miqueta d'aquesta protecció, deixar-lo créixer, deixar-li espai. Mm? Per Habitat. tant, primera cosa. Primera Famílies, cosa. Famílies, deixem espai uh -huh. al nen o nena amb discapacitat uh -huh. o malaltia. Sí. Mhm. Uh -huh. No, eh, o sigui, evitar la llàstima, el rebuig, el que m he comentat, però oblidar-nos d'aquestes etiquetes de no pot, no sap, eh, eh, que sigui normal. No, no, no. A veure, normal, què vol dir normal? Eh, anem amb un esforç equivocat. Hem de ser, ha de ser una persona que creixi la seva pròpia normalitat, entre cometes. Eh. Aquest no, so, no pot, no sap, no sap. Això l'únic que crea són situacions frustrants, de falta de confiança en ell mateix, és a dir, que nosaltres, en el fons, li estem donant amb ell una sèrie de pautes de no, tu no arribaràs, tu no faràs, tu no... Què vol dir això? Per Encara tant, de demostrar. Per tant, potser. en lloc de dir, no pots dir, què necessites per... Exacte, què necessites per poder desenvolupar tot allò que tu desitges, preguntar-li, eh, tenir present que ells també tenen alguna cosa a dir. Eh? És a dir, que també se sentin satisfets amb el que fan, que se sentin protagonistes de la seva vida, que puguin aprendre a fer eleccions sobre les coses que els estan passant, eh? que aprenguin a pensar com una persona que, que, que, bueno, que té una, ha d'arribar a una vida plena. Bé, i si tot això ens resulta molt difícil, Rosana, eh, on podem buscar suport? Uh -huh. Que ens facin un cop de mà sí. perquè eh, les coses el, el, el, dins d'una família doncs es faixin com s'han de fer perquè la persona es desenvolupi l'infant amb la mateixa potencialitat possible. Uh -huh. Evidentment, hi tots els recursos que es venen donats per les entitats que treballen en aquests àmbits, tant discapacitat com malaltia. perquè és important adreçar-se? Perquè eh, ajuden d'alguna manera a prendre una distància sobre allò en el qual estem enganxats emocionalment i ens ajuden a veure que hi ha coses a fer, que nosaltres com a pares tenim una part activa en la integració d'aquest fill, en què ell pugui arribar a assolir una, una vida plena. Eh, sigui quines sigues les seves eh, situacions. Per tant, les entitats ens ajuden, ens donen recursos, ens informen, ens recolzen. Eh, A les, eh, les entitats que treballen en aquest àmbit es pot descarregar aquell pes que se sent quan hi ha una situació d'aquest tipus i d'alguna manera ens donen pautes, ens orienten per poder afrontar les situacions amb més responsabilitat, amb més fortalesa, amb més capacitat de tirar endavant. I tot això no deixa de ser que és per després donar-li al fill aquestes, aquestes capacitats, donar-li aquesta força i a més a més en les entitats trobem persones com la Rosana Moyano que ella és psicòloga en aquest cas de CIC Corabant, eh, fa costat a les famílies que tenen fills o filles amb cardiopaties congènites, a les uh -huh. mateixes persones també, però uh -huh. qualsevol entitat hi haurà, trobarem Rosana, sota sí i tant, i tant, perquè a més a més són un col·lectiu que treballem molt fort molt. home, no sé si tan macus com tu eh, però no segur que sí, pot de sí, confiança pot sí. de confiança, sí sí, sí, segur doncs eh, Rosana Moyano, moltes gràcies per haver-nos acompanyat eh, en aquest dissabte t'ha estat tot un plaer i, i un orgull tenir-te aquesta temporada. Estic encantada. Una abraçada ben forta i, gràcies, i records a la bona gent de la CIC Corabant. Moltes gràcies de part vostra. Vinga. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres, ara amb la Mercè Giu i el seu calidoscopi. El calidoscopi de Mercèguiu Guiu. Busques participar en alguna associació d'àmbit social per fer un món millor? Doncs la lliga d'optimistes pragmàtics pot ser una oportunitat. La l -O, o la LOPO, en les seves sigles en anglès, és un lloc de trobada en ciutats de tot el món, on es reuneixen persones que volen fer un món millor, generar idees i projectes, rebre inspiració i energia, trobar col·laboradors i estimular les seves neurones per millorar la història de la humanitat. La LOPO parteix de vuit principis nuclears. Un optimisme sense complexos sobre el futur. Els seus membres s'involucren en projectes que superen les seves pròpies capacitats. Les teves històries i opinions estan bé, però els teus fets estan millor. Cometre errors està bé. No intentar-ho és irresponsable. Ets allò que fas, no el que et proposes fer. Les idees estan per ser compartides, no protegides. Els membres s'ocupen de gestionar el seu cinisme i tenir-lo sota control. La loPO és a política. Totes les tendències són benvingudes, però no vagis a promoure la teva. No són gens malament, però és clar, no és apte per persones que defugin implicació i que no tinguin veritables ganes de fer un món millor. Hi ha molts escriptors, intel·lectuals, professionals, persones de tots els àmbits que hi creuen i tenen un somni que un dia el món sigui tan positiu que la LoPO pugui desaparèixer. I Escolteu catalunya sense barreres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 I continuem, compartint la tarda d'aquest dissabte, 7 de desembre, en un moment molt especial per a tota la gent que eh, tiga endavant aquest programa de Ràdio Catalunya Sense Barreres, perquè amb nosaltres es troba Teresa Palai, que és vicepresidenta del Consell General de la ONCE. Ella és a Madrid, però és una de les persones que més ha apostat fortament perquè aquest programa sigui una realitat. Li hem de donar la benvinguda, doncs, amb, amb tot l'amor del món, Teresa Palai. Bona tarda. Què tal? Mol, Com està? Mol, molt bona tarda. Molt bé, molt bé i molt contenta de, de sentir-vos. Molt bé. La sentim molt propera, eh, tot i que la tenim a Madrid, i, a més a més, al capdavant d'una campanya molt maca que ha posat eh, en marxa l'11 a tota Espanya, que és 75 tones, 75 anys eh, d'història. En què consisteix? Sí, efectivament, doncs, el que consiste, consisteix és en que doncs eh, els treballadors, els afiliats i la ciutadania que es, pugui, que es vulgui sumar, doncs es tracta de recollir 1.000 quilos d'aliments eh, per cada any que l'ONCE eh, ha complert, eh, cada any de vida que, que ha complert i que estem celebrant aquest any d'una manera molt important, no? I com a... Al final, una de les activitats doncs, l'activitat més gran que, que, que fem abans d'acabar l'any és aquesta campanya, perquè les persones cegues sabem, eh, sabem el que és passar-ho malament al llarg de la història, doncs els afiliats, les persones cegues han passat moments complexes i, i en aquests moments doncs eh, ho està passant la, la, la societat en general no. I la solidaritat doncs, és algo cosa que, que, que volem fer extensiu a tota la ciutadania. I ens semblava que era una de les millors maneres de poder donar um, cluenda doncs, aquest any que, que ja s'acaba. Un any eh, molt positiu per l'OMFE des del punt de vista de reconeixements eh, i un any també eh, molt difícil per l'OMFE i per tota la ciutadania per les circumstàncies que, que estem passant. No? I donada també la, la col·laboració i, i la feina que venim fent doncs, amb altres entitats, com poden ser Creu Roja, Càritas, el Banc d'Aliments, eh, Mensajeros per la Pau, etc etcètera, etcètera doncs, eh, ens ha semblat que era la millor manera de, de, de poder que va de cloure aquest any tan important per nosaltres. Vostès estan recollint aliments a tots els seus centres de tot l'estat per portar lo a la gent necessitada. Per quins motius l'ONCE s'implica en aquesta causa tan gran? Perquè, a més a més, 1.000 quilos d'aliments per any, senyora Palaís, és molta tela, eh? Sí, sí, sí, però nosaltres som molt conscients de que si l'ONCE ha aconseguit arribar aquests 75 anys, és gràcies a la solidaritat dels ciutadans i de les, de les ciutadanes. D'una altra manera no, no hagués estat possible, no?, i ens sembla que fent aquesta campanya és una manera també de retornar, eh, doncs, eh, amb gratitud, no?, doncs aquesta solidaritat que sempre ens ha donat la ciutadania, no?, i, per tant, doncs, eh, és la millor manera de, de fer arribar el nostre reconeixement, no?, i el nostre agraïment der de, de, de arribat on, on hem arribat no? i compartir-ho donc amb aquells ciutadans i ciutadanes que en aquest moment doncs, eh, més ho necessiten. I com està responent la persona siga defient visual, la persona personaília de la 11?: Bé per el, que, el coneixement que jo tinc pel seguiment que s'està fent de, de la campanya, doncs, a tots els centres de, de tot l'Estat a través de les, eh, dels centres de les comunitats autònomes, en aquest cas de la delegació territorial sí. de, de l'OMCE, doncs es, es recolliran doncs, tots els aliments que s'hagin anat aportant per part de les diferents persones als diferents centres de, de l'OMCE, de les empreses o de la Fundació ONCE, i el dia 13 de desembre es farà entrega de, de tot el que s'hagi recaptat em, em consta que, que és un degoteix constant el que està, el, el que està eh, havent a, a, als diferents centres i, i especialment doncs, a la territorial de, de Catalunya. Fins al dia 13 hi ha temps, eh, senyora Palaida, acostar-nos a la delegació territorial de l'OMCE a Catalunya i deixar la nostra aportació. Efectivament, fins al dia 13 hi ha temps i també ho podeu fer doncs, a, a través de qualsevol centre de l'OMCE, de, de la Fundació ONCE i de les empreses que tenim per tota la geografia catalana. Allà on sigui el logo de la ONCE, la seva fundació, les seves empreses, podem entrar i deixar eh, la nostra aportació d'aliments per les persones necessitades, és així? Efectivament, i tenim un grup de, un grup de persones eh, que estan portant la logística de tot això i que, que garantiran doncs, que efectivament els aliments eh, siguin entregats a aquestes entitats, com, com us deia, com Creu Roja, com Caritas que fan una feina extraordinària i sobretot en moments com el que ens estem trobant ara mateix. Teresa Palai, vicepresidenta del Consell General de la ONCE, un pla etèrnic del programa. Ja la, ja la trobem a faltar, eh? Ja ha acabat l'entrevista i la trobem a faltar de nou. Doncs eh, moltíssimes gràcies per, eh, per, -se, per donar-me l'oportunitat de, de compartir un cop més eh, aquest magnífic programa que féu i de ditjause doncs, que, que, que tingueu un bon Nadal i una, i una bona entrada d'any. Moltes gràcies, eh, Teresa, una abraçada ben forta. Fins, Fins aviat. A Nosaltres eh, continuem a Catalunya sense barreres ara coneixem la tasca de la FANOC. Catalunya sense barreres. Ho fas possible tu. Temes a l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte eh, 7 de desembre, o diumenge 8 de desembre, dia eh, de festa, i és una festa per a nosaltres, seria aquí a la ràdio. Eh, arriba l'espai que dóna veu a les entitats socials gràcies a la col·laboració de la Toni Fernández de Cora. Què tal? Bona tarda. Hola, Benvinguda. bona tarda, Anna. Avui, eh, la FANOC. Així és. L'experiència eh, ha demostrat que la curació del càncer no és només una qüestió mèdica, l'entorn familiar estable és la millor influència. Fes-nos una petita introducció, Toni. Sí, mira, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, a FANOC, es va constituir a l'any 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d'unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes i les seves famílies. Doncs avui ens acompanya la Rosa Casals, que és gerent de la Fanoc. Què tal? Bona tarda, Rosa, benvinguda. Bona tarda i gràcies per convidar-me. Que, a més a més, tenen moltíssima feina, perquè estan a la Festa de la Gorres. Estem amb la campanya de sensibilització, que diem, i que culmina amb una festa el dia 14, o sigui, queda poquet i la, la gran festa, el so de Barcelona, que ja és un clàssic, serà la tretzena edició i esperem moltíssima gent, però ja nera molta feina, clar que sí. Doncs benvinguda a Catalunya sense barreres i a conèixer una miqueta, Toni, la tasca mm. de la FANOC. Sí, l'associació Afanoc, com deia abans, es va constituir en l'any 1987 i porta a terme tot un seguit d'activitats atreçades als nens i nenes i adolescents amb uh, malaltia de càncer i, sobretot, amb les seves, uh, amb les seves famílies. Uh, són els, uh, els creadors de la Casa dels Xuclis, que després eh, hi parlarem, i ara, Rosa, bona tarda en primer lloc, i eh, preguntar-te eh, que la FANOC que es crea aquí a Barcelona eh, avui compta ja amb delegacions a Tarragona i a Lleida, i tinc entès que ha sigut molt important la implicació de pares i mares en l'expansió de l'associació. És, és així, Rosa? Sí, naturalment. Eh, si no contem amb la implicació de pares i mares, eh, difícilment eh, portem a terme eh, tota la feina que estem fent. Eh, són ells els primers implicats i els que tenen les necessitats i els que ens han de guiar. Eh, quan vam fer l'associació fa 25 anys, 26-25 de feina... Va ser el grup de pares i mares que van trobar a faltar coses i, com no, quan la gent és l'afectada i és el primer afectat és quan lluita per aconseguir millorar les coses. Aquells pares eh, que fa 25 anys van intentar posar millora a les condicions hospitalàries per als nens. O sigui, parlem de que els hospitals no estaven preparats per les malalties de llarga durada amb infants i adolescents. I ells mateixos van començar, um, van començar una lluita o una manera d'intentar fer les coses de manera diferent, que tampoc era tan complicat. Aleshores, amb col·laboració amb els hospitals i, i amb tothom, es van arrencar històries i han passat 25 anys. Aquells pares, alguns d'ells encara estan a, a la Junta, encara continuem veient que el que en un inici va ser unes reclamacions s'ha convertit en una feina continuada i, i bueno, amb 25 anys hem aconseguit modificar llells, no sols, acompanyats com sempre, dels pares i mares afectats, siguin o no, de la FANOC. És importantíssim, això, que els pares i mares treballin amb nosaltres. Llavors, Rosa, ja tenim constituïda la FANOC amb el suport de, dels pares i mares i de professionals eh, també i ens hi trobem amb la FANOC constituïda a data d'avui i en quins àmbits intervé l'associació amb els nens i adolescents i amb les seves famílies. Ara, avui, quins programes? Avui en dia els programes que tenim els importants són el Psicosocial, que abarca una mica tota la feina de la FANOC. Com tu molt bé has dit, estem a Barcelona perquè eh, principalment el projecte de la Casa dels Xuclis fa que la Barcelona sigui centre perquè els hospitals de referència estan aquí a Barcelona Ciutat i la nostra, la nostra feina és dins dels hospitals dins de la casa dels xuclis i a territori, quan la gent torna a casa i aleshores per això es va constituir la delegació de Tarragona i ara estem arrencant la de Lleida L'àmbit és donar protecció a tota la família, donar el suport des del moment del debut fins que ho ens necessiten, tant en l'àmbit social com en el suport emocional, com amb tot tipus de, de temes que ells ens plantegin. I ara, una curiositat, Rosa, respecte al que és el moment en què es detecta la malaltia de, de càncer als, als nens. Uh, Se'ls hi otorga el certificat de discapacitat des del primer moment? No, aquesta és una reclamació que tenim des de fa molt de temps, ja he dit que hem millorat coses, s'han canviat lleis com era la conciliació de la vida familiar i laboral, s'han canviat les lleis de les dietes d'estada de a les famílies, han millorat moltes coses. En aquest tema, eh, a nosaltres ens agradaria que en el moment que hi ha el debut del nen s'otorgués aquest grau, però de moment el que es fa és donar-li prioritat i, i, i estem en això, però volíem que des del primer moment sigui ràpid perquè és en el moment que ho necessiten. Quins beneficis aportaria tenir immediatament aquesta certificació? Bueno, hi ha beneficis, els, els que tenen tota la gent que disposa d'aquest grau, penseu que un nen, un menor eh, té una dependència de la uh -huh. família, per tant estem parlant d'una cosa que ha de ser immediata perquè després aquest nen ha de tornar a la seva vida normal, ha de tornar al col·le, ha de tornar, però de moment és un, una persona de, de, de dependent, no? Aleshores pues, volem que tinguin les mateixes avantatges que ten en la resta de persones que ho concedeixen. Justa reivindicació, Rosa. Eh, els, els hospitals, quins programes porteu a terme? Porteu oci, voluntariat... Exacte. Sobre eh, L'Hospital del Materno Infantil de Vall d'Hebron, <coughs> perdó, <coughs> des que vam inaugurar la planta, que la vam reformar, amb colors i amb, amb sales de joc i tal, estem allà amb voluntariat i amb treball social, al Materno Infantil de Vall d'Hebron. A l'Hospital de Sant Joan de Déu, com que ja tenen el seu propi voluntariat, el que fem és un programa de reflexoteràpia amb nens i pares, i després donem el suport emocional a les famílies amb una psicòloga i una terapeuta. Anem cap a la Casa dels Xuclis, aquesta, aquest fantàstic equipament que està ple de, de color i, i, i d'alegria. Eh, què es fa a la Casa dels Xuclis, Rosa? Bé, el principal, el principal sentit de la Casa dels Xuclis, que és una història que es va assumir fa molts anys i que per fi fa dos anys que estem allà és acollir les famílies sempre diem que és una, una casa d'acollida és una casa que quan arriba la família amb el diagnòstic ja poden tenir un acolliment i això és primordial no? sentir-te que estàs com protegit la casa dels Xuclis disposa de 25 apartaments i eh, acollir la família quan dic acollir és la família acollim els avis acollim a la gent que ve donar suport llavors a vegades està el nen a la casa, a vegades no, a vegades estan els germans, i se'ls hi dona tot el suport que abans he que tenim als hospitals, també està a la casa dels Xuglis. Fem tallers, eh, hi ha voluntaris cada dia, se'ls dona el suport emocional, es treballa des de l'àmbit de la treballadora social, i eh, tot el que ells vulguin. Estem allà tot el dia amb ells, i quan tenen necessitat de nosaltres, allà estem. Les famílies paguen per aquest servei, Rosa? No, I les famílies no. Com es manté, doncs, l'equipament? Com podem. <ríe> però a banda d'això, certament que anem buscant el tema de les subvencions, com tothom ja deveu saber i, i devem patir, perquè l'estem patint, s'ha reduït molt, molt aquest any i nosaltres no teníem una dependència de l'administració molt grossa, estem en un 20 i escaig per cent, però ara encara estarem més baixos. Per tant, en base de campanyes de sensibilització, d'ajuts que rebem a través de, de l'IRPF, per exemple, amb del que formem part de la Confederació de Gent amb Discapacitat, estem allà dins, com és lògic i, i a través d'aquestes anem fent sobretot eh, agraïts a, a tota la ciutadania que participa sempre i ens dona molt, molts ajuts moltes idees i amb això estem treballant Porteu a terme constants campanyes de sensibilització, hem parlat abans d'entrar de, a Mantena del calendari que heu fet amb els Mossos d'Esquadra, preciós, amb unes imatges realment molt maques, però la propera campanya és aquest mes de desembre, el dia 14. Ens expliques una mica més extensament què significa aquest posa't la gorra? Bé, aquesta campanya fa molts anys que es va inventar. El tema del posar la gorra és, és com un logo nostre, com un de dir la gent amb gorra, tots els nens, nenes i adolescents i adults estem amb la gorra i no tenim, un, sabeu tots, que un dels símptomes eh, o un... De quan es fa químio és la pèrdua del cabell. Aleshores, eh? nosaltres ens posem la gorra i tots estem iguals. És una campanya de sensibilització, sobretot amb escoles, que pretén donar a conèixer la malaltia i parlar d'ella, no amagar-la més. Aleshores, a partir d'aquí, fa 13 anys que la portem a terme, a Barcelona, a Tarragona fa 11 anys, es fa també a poraventura i és una campanya que fa que la ciutadania hi participi molt. Enguany, aquesta campanya ha tingut una participació superactiva de, de persones, hem fet una crida a través de les xarxes socials i hem dit, volem ambaixadors de la gorra. A partir d'aquest moment, han vingut molta gent, s'han posat la gorra i ells mateix s'han posat a vendre gorres i ha sigut meravellós. O sigui que el dia 14, el dissabte que ve, eh, culminem aquesta campanya de sensibilització a la Gran Festa del So, amb tallers, sorpreses, a on tota la gent, totes les famílies de la FANAL que es troben per gaudir d'aquest dia tan maco. 14 de desembre, les cites al zoo amb la gent de la FANOC i més informació, tot. Tota la informació a www.afanoc.org, oi que sí? I tant, allà trobareu tota la informació. 3ww.fanok.org www.afanoc.org. Rosa, jo vull saber qui són els xuclis. <ríe> és això? Val. Estupendo, molt bona pregunta. Els xuclis són uns personatges inventats sí. per la Roser Capdevila, el Dani Freixas. Roser Capdevila, la coneixeu tots. Les tres bessones. La mama de les tres bessones, Carai. que existen i eh, han, han col·laborat també amb la Fanoc. Aleshores es van inventar aquests personatges. El xucli és un personatge molt petit, molt petit, que només el veuen els nens. Si us hi fixeu, els dibuixos de xuclis són supervariats i tenen tots com una mà sobre el cap que pretén ajudar a tota aquesta gent. Els xuclis ja fa anys viuen als hospitals amagats o del llit. I uh -huh. diem que xucli, què vol dir? És un personatge que xucla xucles, mal rotllos que patim durant tot el procés de la malaltia. Ajuda molt els nens. Els nens, quan tenen un mal rotllo, van a buscar un xucli que els hi xucli. Corai, no I... puc portar mai un aquí a la ràdio? Em Cada puc... vegada anem tan nerviosos. Eh? Mai us, tenim us ajudaria per per molt perquè els xuclis ho xuclen tot. Aleshores, quan vam fer la casa i buscàvem un nom a la casa, vam dir... Claquet. Quina no m'ha de ser la casa dels xuclis Com i els no? xuclis estan a la casa. Doncs es nota, Rosa Casals, perquè vostè no porta cap de mal rotllo a sobre, eh? <ríe> Té molts xuclis al, al, al voltant, oi que sí? Tenim els xuclis i tenim tota la canalla, que abans ho comentàvem fora de, de micròfon que realment cada dia és una feina difícil i dura, però cada dia ens ajuda molt a entendre quina maduresa i quina alegria i quina força tenen tots aquests nens. Nens i nenes amb càncer. Eh? i sense mal rollo, perquè tenen els xuclis al seu costat. Rosa Casals, gerent de la Fanoc, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon Nadal i gràcies a tu també, Toni, per portar-nos aquesta entitat tan fantàstica. Gràcies a tu, Anna. Vinga, gràcies, Gràcies a vosaltres. Més informació a tots els oients www.fanoc.org I ara, ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur arriben des de FSC Insert en la veu de Dolors Garcia. Bona tarda. Hola, molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana estem fent recerca d'un perfil de cuiner cuinera per Barcelona-Ciutat per incorporar-se en un important grup empresarial. Es requereix experiència mínima d'un any i formació en hosteleria. Cal elaborar els plats pel bufet de i al dinar. Sofereix és jornada completa amb horaris rotatius i contractant virtual a possibilitats de continuïtat. També estem buscant un administratiu d'atenció al client amb un cicle formatiu o FP2 administratiu per a la zona Vallès. És necessari tenir un bon nivell d'anglès i ofimàtica. També es valora el francès i coneixements de sap. S'oferís un contracte de 6 mesos amb possibilitats d'indefinit i un horari de 9 a 6 de la tarda. I ja per últim busquem també per Barcelona un comercial per la captació d'empreses i autònoms a través de la comercialització de serveis d'higiene, un sector en ple creixement. És imprescindible tenir dos anys d'experiència en vendes en captació de clients, coneixements d'informàtica a nivell d'usuari avançat i vehicle propi, oferint contractació estable amb un període de prova i jornada completa. I per finalitzar, com sempre, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions des BFST Inserta, que és la setmana vinent. Gràcies, eh, Dolors. Més informació d'ofertes laborals a 3ww.portalento.s3w.portalento.es El portal de la Fundació 11 destinat a la formació i a la inserció laboral de persones amb discapacitat. Telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49 Petita pausa musical i entrem ja en temps de tertúlia amb la nostra gent gran. She's so beautiful She's so kind and free She's so beautiful She's all there is to me She's Catalunya so... sense barreres Passa una estona en bona companyia Amb Ana Hernández Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echo el temps de, de Tertúlia, Catalunya sense barreres, amb aquesta sintonia ens acompanyarà eh, a la nova temporada la nostra gent gran a la seva tradicional Tertúlia, la vida a certa edat. I'm going Well the sun keeps shining a la nostra taula tenim en Pedro Curado, Amparo Monguillot, Manel Parcerissa, Concepció Moix i Esteve Pujades. Són la veu de l'experiència. Què tal, companys? Benvinguts. Molt bé, molt bé. Moltes ganes. Moltes sí. ganes de començar. Sí. I a més a més hem de dir que és gent que ve de fora de Barcelona. Amparo Monguillot, d'on? De Sardanyola. Pedro Curado i Manuel Parcerissa. De Sant Vicenç de El més bonic del Maresme. Concepció allà. Moix. De Mollet. I Esteve Pujadas. Les plugues. Perquè després no ens diguin centralistes i barcelonins, eh? No, no. El territori de la eh, província de Barcelona representat al programa. Sí. De quin tema hem decidit parlar-ne? Doncs, eh, com dormiu les persones grans? Molt si teniu bé. malsons, si no, què passa durant la nit? Mm, a veure... Definir-me al vostre descans. Jo penso, jo que... per exemple, bueno, jo parlaria per mi, no? Ah, uh, descansava molt bé, però ara fa una temporada que no. A llavors ja he afegat un sistema que és amb, amb la ràdio, que suposo que et potser fa molta gent. M'adormo amb la ràdio, la poso sota el coixí i ja amb, la, amb les tertulies. Hombre, jo penso que haig que mentalitzar-se per a dormir bien, haig que dar activitat al cuerpo tots els dies. O sea, ...actividades, eh, eh, ocupar el tiempo libre... ...que llegues a la cama y sí que tengas un momento de relax... ...como dices con la radio o sencillamente cuando te acuestas a la una... ...que es la hora que yo me suelo acostar, doce y media a una... ...tranquilamente echar una parrafada con la, con la dona y a dormir... ...a dormir sin pensar en alguna otra cosa... ...porque los problemas hay que trabajarlos el día a día... ...no en el momento de ir a la cama o a la habitació. Sí, jo penso com tu, eh, verdaderament... Eh, bé, bueno, jo com vaig cansada del llit perquè faig una mica de gimnàsia al matí, sobretot estàtica, que va molt bé, després eh, em cuido dels meus nets, eh, dos nets que tinc, un d'un any i mig i un de cinc, que potser ara tenen febre i ja són malalts avui, però bé. Bueno. Llavors arribo cansada i sempre intento no anar a dormir sense son, mai, mai a la vida. I si em desperto a mitja nit, agafo, m'aixeco Uh, escolto la ràdio i... Jo porto 68 anys dormint bé, però de una tirada, ja és que dormo, Anna, però d'una tirada, eh? <ríe> una sort que té. Sempre, tota la meva vida, tota la vida, eh? Jo prenc una pastilla per dormir i després en tinc que llevar tres vegades per anar al vàter i així vaig passant la nit. O que sigui, tu tens moguda, Esteve. Ah. Sí, sí. Tu sí. estàs entretingut a la nit, eh? sí. Ja sí. Són divertides. Doncs hi ha moltes persones grans que sí que han de prendre pastilla per dormir, com com és el cas de l'Esteve. Veig que de vosaltres cap ni un. No, Hombre, res. Sí, a vegades tomo alguna pastilla, però no para dormir. Ahora, relajarme un poco. Pues <coughs> yo no. Jo no, jo em prego un bon got de llet amb una mica de mel sí. i t'asseguro que mereix la pena, eh? Pues jo, llet en col·lecau, fixa-t'ho com els nens petits que els hi donen perquè es relaxin. Pues ja, sí. ja molt bé, ja eh? va molt bé. No, no relaxin, no, relaxin. Sí. Perdona, eh? Perdona, que ja ah, no? A mi jo em va penso molt bé que... fer feina a la nit. Treballar, que ja saps que estic molt molt amb informàtica ara, sí. i tu has rebut alguna conseqüència de, la, de, la, de la meva, eh? A mi m'encanta a la nit, és que se'n poden fer a les 3 de la matinada. I és una hora ideal per trucar ideal? Aquí, sí. Sí, sí, per, sí, per trucar a Diana. Jo uh -huh. també penso que una, una de les coses que solemos caer, la gent és precisamente hacer esa... Eh, ...ese recorte a mediodía en el sofá... ...yo pienso que es eh, aconsejable, y lo digo por mí... ...de no hacerlo, e implicarte o escuchar noticias... ...o hacer alguna otra cosa en el ordenador... ...o, o simplemente eh, un paseo, yo lo suelo hacer... ...cojo mi perro y me salgo a, cuando como a las dos y media, a las tres... ...a dar un paseo, porque pienso que el cuerpo tiene que llegar a la hora de dormir... Un poco cansado, si no llegas cansado es cuando ocurre, cuando ocurre lo que nos ocurre a mucha gente mayor, hablo en general, dar vueltas en la cama, no quedarte dormido, darte las 3 de la mañana, no coges el sueño, esas son las causas, las causas más, más diarias de la bien grande. Bueno, porque, como no están estresados... Porque Exacte. no sean... Muy, por ejemplo, en mirando la televisión. Para mí es un sombífero la televisión. Mm. Yo me, me estoy sentada a la tele y es que automáticamente no me dormo. Para a mí no... un martirio. Para mí sí. también. Yo eh, sí. esco... vejo la tele y cuando tengo realmente un programa que sigue ben dolent para agafar son, y entonces de seguida me voy al llit. Pero mai, mai desperto. Y si a mitjanit em desperto, me ajeco, torno a engegar la ràdio a l'habitació, després me'n vaig a la tele, prenc alguna cosa calenta i m'estic fins a que torno a agafar son. Sí. Sobretot per no tenir, quan tinc mals pensaments o angoges a la nit que és molt dolent, val la pena aixecar-se, no preocupar-se i veure algun programa vírria. Eh? De ràdio no. la ràdio que no sigui música, perquè la música et desperta. Que hagin converses sí. o gent que... Jo, jo... Parla de problemes, sí, problemes... No, eh, a veces tertúlias muy interesantes que hay en mis hermanas, sí. en la cual, por ejemplo, voy a decir, nombre Miravilles, o Pera Escobar en deportes, y son los que verdaderamente me quedo un rato por la noche, eh, vamos a decir, ocupando el tiempo hasta que me da la una, la una y pico, y ya apago y a dormir. Jo sí. quan tenia activitat laboral, quan no estava jubilat, Eh, que hi havia dels doncs, teus problemes normals, de la feina, tal, tal, eh, com més problemes tenia, més bé dormia. És ah, curiós, sí? Eh? És curiós, això, perquè És hi ha gent curiós. que s'emporta a nit els problemes. tenia un dia d'aquells, allò, que havia tingut... Em posava al llit i dormia d'una tirada. Mira, era una manera d'alliberar-te de, de, de, de, no sé, de no, marxar del No, saps de què devia passar? Que el teu cos ja estava tan agotat, tan mm. agotat, que deia, ja em poso al llit, no, ja no... Sé, no Fins sé. demà ja ho tornaré a trobar tot. Jo faig la siesta y mandarme mi chora a otras cuars y as me macheco con nou sí también yo os voy a decir en verano sí que es algo que es un placer para mí ¿eh? un placer acostar y dormir la siesta es algo que lo llevo haciendo siempre en verano en invierno no lo hago nunca ay pues, pues en no, invierno con no, otras los sillva es sí de no, calefacción no, no. en eso puedo decir una anécdota bien? una anécdota como dice manel yo cuando trabajaba Y llegaba a casa, pues bueno a la tarde, porque eh, el trabajo no me lo permitió llegar pronto, y el sueño se iba un poco y para dormirme sabes qué hacía Ana. Cogia las normativas, las circulares, ponía el libro hablado, me, me quedaba dormido. Ya lo creo, ya lo creo. Las obras de circulación, ¿eh, Pedro? Por sí. sí. Una bona manera de dormir-se és llegir un llibre, ¿eh? Sí. Perquè realment jo crec que les persones grans acabem que es cansen les mans de tenir-les aixecades i a la vista, com portem aquestes ulleres que són progressives, segons com no les centres gairebé. bé. I llavors es t'agafa una son i quedes dormides, apagues la llum, uh... i cinc o sis 6 horetes, va bé Us va la bé. sabeu totes, eh? Sí. Yo tengo una ventaja, pongo el libro al un lado, ya me van leyendo y me voy dormiendo. No, no molestes a la, teva, a la teva dona, Pedro? No, porque me pongo auriculares ah. fuera, fuera. Hora a la qual us aneu a dormir per la nit. En Pedro ha dit que molt tard. A la una, una a menos cuarto sí. una y mitja... Jo també, una, una i mitja, o si, sí. I a, totes, I a les tres. 7 de la manana... Entra en una de la matinada. A en més a més, enviar-li correu no a les nits. Depèn del dia. Si estic mirant a l'ordenador, jo m estic fins a la una com el meu company, però si no, d'hora no me'n vaig mai. Jo a les 11. O sigui que tard, la majoria tard. Sí, sí l'únic sí. hora raonable l'és teva. Sí. I clar, on, quan poseu un peu a terra, al matí, Yo sobre las siete, siete menos cuarto, porque claro, a las siete y media ya tengo a los dos tesoros de mi casa en la puerta para llevarlos a colegio para prepararle el desayuno que a, me traen los nietos a casa. Y son los que, y aunque no los tuviera, es costumbre de... llega los domingos que dices, bueno, te puedes quedar un ratito en la cama... Pero llegan las 7, 7 y cuarto, 7 y 20, ya no eres capaz de estar en la cama. Estás acostumbrado, yo me levanto siempre. Jo si no és de fer res precís, per exemple, avui no. Avui jo a dos quarts de set ja estava en peu, encara que hagi arribat. Mm. D'un i, i no. Però si no, normalment, no sé, no ve vuit vuit i quart, vuit i mitja, vull dir, no, saps? Sí, ja també, eh? Vull dir, a les 8, allò que tens el despertador, sí. vull les, però vas aixecant-te de pet de, la, sí, tumbar, de 8 o dos quarts. Ara. Jo a les 7, sí. perquè les 8 tinc que estar de Cerdanyola, baixo a Barcelona per cuidar els nets, per portar-los al cole, perquè jo no me els porten a casa, tinc que anar jo a Barcelona. Yeah. Y una anècdota de de levantarse, que os digo, Jo nunca, nunca he puesto un despertador para levantarme a la hora. Me acuesto a la una, una y pico, pero ya mentalizo que me tengo que levantar a las 6, les 7 de la mañana, Y matemáticamente puedo variar un quart d'hora hora o menos, però no pongo nunca el despertador. Eres una màquina. Sí. No, no, son costumbres que coges. Esteve, a hora et tu? Vuit, vuit i mitja. Uh -huh, des de les onze que vas sí. a dormir. O sigui que són hores. Así sí, no hores. Però clar, dius que despertes tres cops al jard de la nit. Sí. I després tornes a agafar la som ràpidament? Sí, bastant ràpid. No sí. hi ha problema. Mals de cap. Allò de donar-li voltes a les coses a la nit, sí o no? no, jo, no jo procuro que no i normalment no ho acostumo fer. Quan era més joveneta, quan era jo que deien que sí que era bo recordar tot el que havias fet durant el dia i si alguna cosa no havia anat bé, jo sol, sé que ho recomanava, no? Repa fer un repàs de, de tot el que havias fet al dia, no? I fer un... No sé, desclassificant les coses. Això és un però exercici de no. la Maria, eh? Sí, Aquest... però no ho faig jo. És un Abans exercici molt, de... bo, molt bo de la Maria, molt bo. Ho feia, jo que ho feia. Hauríem de fer-ho per sistema. Però ara no, perquè... Amb detall, eh? Tre... detall, eh? detall eh? Sí, sí. ho havia fet, amb doncs, sí. Si sí, sí, era bo saps, anar descartant, això no, això no, un altre dia això ho rectifico, i anava bé, i t'adormies amb aquests pensaments bé, però ara no, perquè ara de vegades ja m'amoïno, dic m'ha quedat això, m'ha quedat allò, allò no ho has fet, i llavors encara m'ho he dit, no, no, mira, relaxa't. Doncs pues això, no, ja no tinc cap problema per, per aquest tema, vull dir... Bé, vull dir... No, jo sí que tinc vez... problemes. Si una tinc vez... algun problema, sóc incapaç de dormir-me. Per això sempre em vaig quan tinc molta son i en que sigui a les dues de la matinada. I si em llevo a... em desperto mitjanit, és per un problema acusiant. I avances, no. No, no, Yo no, no. Jo he una vegada un gran amic mèdico, doctor Corbella, de dir que a la cama hay que ir relajado... Sí. ...no llevar pensamiento... ...que cuando hay que discutir... ...o con la dona o con los hijos... ...hay que hacerlo fuera de dormitorio... ...que al dormitorio hay que ir con la mente puesta... ...en el dormir... ...o también en hacer el amor... ...ah, yo sí, ¿no?... ...porque también relaja... Relajante, ...sí, relajante... ¿eh? Sí, sí, sí. ...bueno, yo... Relajante. ...cuando me pongo en la cama... ...imito dormir... ...así... ...imito sí, dormir relajado... ...respirando hondo... I així me, me duermo. Fem com una, me, una mena de meditació, Esteve. Sí. En... No cuentas ovejas. <laughs> sí, és una manera. Jo alguna Mira. vez lo he hecho, eh? Porque sí? no me podía dormir. Empezaba a contar, contar, contar. Home, sí. tenim la ràdio. La Concepció Moix sí, us ha sí, donat sí. Jo tinc la ràdio. Sò sí. I us poseu ràdio Estel, eh? Sí, sí però la, la, la ràdio és tan bona, el que estan fent, que et desveia tant. Sí, sí, això també passa de vegades. M'agrada no, no. el que estan fent. sí. Nois, eh, Pedro Curado, Amparo Montguillot, Manel Parcerissa, Concepció Moix i Esteve Pujades, Bon Nadal! Sí, Igualment, bon Nadal Ens veiem el sí, gener per celebrar l'any vale. nou, no? Molt bé, oh, sí, sí. Amb llista, llista de comandes, els reis Max. Sí, sí. sí. Vinga, Ens un abraçada ben roig, Un aplaudiment, vinga, sí, un aplaudiment bé. a la nostra gent gran. Tornem el proper dissabte o diumenge. Sigueu persones felices i solidàries. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu